Keshin, îmbrăcat în jec, încins cu cingătoare de vânt, cu alte cuvinte gol, și în care intră zeii. Muni se scrie M-U-N-I. Keșin se scrie K-E-S cu accent ascuțit I-N. El exclamă, citez, În veția extazului noi încălecăm pe vânt. Voi muritorii nu puteți să zăriți decât trupul vostru. Închei citatul. Acest munis, străbate în zbor văzduhul. El este calul elementului vânt. Vata și prietena lui Vayu, zeul vântului. El locuiește cele două oceane, cel de răsărit și cel de apus. Citesc. El merge pe urma ființelor apsara și gandarva și a animalelor sălbatice și le înțelege gândurile. Închei citatul. El bea împreună cu Rudra, cupa de o travă. Este un tipic exemplu de extaz. Spiritul lui Muni părăsește trupul. El ghicește gândirea ființelor semidivine și a animalelor sălbatice. El locuiește cele două oceane. Aluzie la calul vântului și la zeii care intră în cel extaziat indică o tehnică șamanizată. Vedele evocă de asemenea alte experiențe supranormale în legătură cu personaje mitice, Ekavratia, Brahmacarin, Vena, etc., care reprezintă probabil modele divinizate ale anumitor asceți și magicieni, când omul zeu rămâne un motiv dominant în istoria spirituală a Indiei. Eca Vratia este probabil arhetipul acestui grup misterios de Vratia, în care unii au vrut să vadă asceți sivaiți, mistici, precursori ai ioghinilor sau ai unei populații non-ariene. Eca Vratia se scrie E-K-A-V-R-A-T-Y-A. În Atarva Veda, 15 roman, le era consacrată o carte întreagă, dar textul este obscur. Reese totuși că acești vratia practicau asceza, stau în picioare un an în întreg, etc. Cunoșteau o disciplină a suflurilor respirației, identificate cu diversele regiuni cosmice, își omologau trupul cu macrocosmosul. Această confrerie era totuși importantă, căci un sacrificiu special, vratia stoma, fusese stabilit pentru a reintegra pe membrii săi în societatea brahmanică, nota 17. Vratia purta un turban, era îmbrăcați în negru și își aruncau pe umeri două piei de berbec, una neagră și alta albă. Ca însemn, un baston ascuțit, o podoabă în jurul gâtului și un arc neîncordat. Aduceau sacrificii într-un car tras de un cal și un catâr. Închei nota. În timpul sacrificiului, Vratia Stoma erau și alte personaje prezente, principalii fiind Magada, care aveau rol de cantor și o prostituată. Magada se schie M-A-G-A-D-H-A. Cu prilejul unui rit solstițial, Mahavrata, este împreună rituale cu Magada sau cu un Brahmacarin. Brahmacarinul era și el conceput ca un personaj la scară cosmică. Inițiat, înveșmântat într-o piele de antilopă neagră cu barba lungă, Brahmacarinul străbate din Oceanul răsăritar în Oceanul Septentrional și creează lumile. El este elogiat ca un embrion în matricea nemuririi. Înveșmântat în haine roșii, el practică tapasul. Cum se întâmplă tese ori în India, reprezentantul său pe pământ, brahma, Karinul terestru al cărui legământ principal e castitata, se împreuna ritualic cu prestituata. Împreunarea sexuală avea un rol important în anumite ritualuri vedice, așa vedat. Trebuie să facem deosebire între împreunarea conjugală, considerată ca o hierogamie, și împreunarea sexuală de tip orgiastic, având drept scop fie fecunditatea universală, fie săvârșirea unei apărări magice. Nota 18. Citez. Eu sunt cerul, tu ești pământul, înghecitatul, spune soțul soției. Concepția se operează în numele zeilor. Fie ca vișnu să pregătească mitra, vaștri să făurească formele.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 Unii se deosebesc prin părul lor încălcit și hainele zdrânțuite, ori făcute din coaje și copaci. Alții trăiesc goi să hrănesc cu urină și de vacă, locuiesc în cimitire, etc. Alții practică yoga sau o formă de prototantris. Vaik Hanasa Smarta Sutra se scrie V-A-I-K-H-A-N-A-S-A-S-M-A-R-T-A-S-U-T-R-A -A -A -S -A -S Rezumând așadar,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 Dar e probabil că retragerea în păduri a unor oameni care nu erau nici extatici, nici asceți sau yogini prin vocație a constituit la început o noutate destul de surprinzătoare. În fond, abandonarea vieții sociale dezvăluia o criză de o profunzime în religia tradițională. E foarte probabil ca această criză să fi, să fi declanșat ca urmare a speculațiilor brahmanice în jurul sacrificiului.